kultúrossai van van, van úgyhogy hát ez a kapcsolatot feltételezheti kell venni velük. Addig jó, mi él. 3, illetve 06303030953, ezeken a számokon lehet minket elérni, és hogy mit? Ez a Klubrádió 95.3, Kecskemét környékén a 97.7, és benne az Adigyomi derél című műsor, melynek mai téma a műsorbizottság szerint. A műsorbizottság szerint olimpiák, régi olimpiák, ahogy láttuk, illetve hogy láttatták velünk, itt van a pszichopeti, ő beszélt az előbb, meg a Lala én pedig a Bruno vagyok és most amikor hallottam a, ezt a felvezető romót, gondoltam, hogy annyi emlékem van nekem, például a Moszkvai olimpiát ugye én élőben nézhettem meg, hogy ezek az emlékek lehet, hogy így előtulnak. tehát amikor már úgy érzed, hogy sok-sok-sok, akkor nyugodtan mondd azt, hogy a WB kultúros ezt meg tudja oldani, tehát ha jól emlékszem, ugye itt is ez volt a probléma, hogy a bácsiból jött elő, jött elő a műsorbizottság. Hát igen, hát igen a széles kárhelyi sportkorok. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy hogyan emlékszünk ezekre az olimpiákra. Fontosak voltak-e? Nekem van egy olyan érzésem, hogy most nincs akkor olimpiai ráz, vagy akkor, amikor még elindult az olimpia, akkor nem volt akkor tehát nem éreztem azt a feelinget, ami korábban meghatározta ugye, az olimpia idején a mindennapokat. Az mi volt? Nem tudom, hogy minden ebben e, -e köré szerveződött. Akkor is valahogy úgy átalakult a, például a tévének a műsorra csak akkor egy televízió volt, és az az egy televízió az teljes egészében rákattant az olimpiára, meg az az egy rádió is, és ettől valahogy az olimpia sokkal inkább rátelepedett az életünkre. És én azt feltételezem, hogy emiatt, hogyha valaki sportkedvelő volt, akkor például sokkal jobban összekapcsolódott más eseményekkel is, ugye? ezt ebben a műsorban, ami amikivel nagyon sokat tapasztalhattátok, hogy egy-egy kitüntetett történelmi esemény, legyen az bevonulás, vagy 81 Lengyelország, vagy, vagy bármi egy dátum, az magával hoz privát történeteket, házasságokat, haláleseteket, szerelmeket, barátságokat és a többi. És én azt gondolom, hogy például itt az olimpiánál is könnyen elképzelhető, hogy a Balcó András futása az összekapcsolódik más történetekkel. Tulajdonképpen még az sem lenne rossz, sőt, kiselezeten jó lenne, hogyha ezek a történetek is bekerülhetnének a műsorba. Sőt, az volna az igazi, hogyha ha ezek kerülnének... Ugye a pszichóban van egy erős médiakritikai ö, hajlam, és ma, amikor jöttünk be a műsorbizottsági gyűlésre először, majd utána pedig a stúdióban akkor elővezette, hogy neki úgy tűnik, mintha a mai Sportközvetítések azok valahogy elmaradnának színvonalban a korábbiaktól. Hát te ezt a, a műsor struktúrát, nem értem, tehát nagyon szépek voltak a, a tíz méteres légpisztolyjal lövő hölgyek, csak uh, 15 hát, percet volt. Csak nem tudtál más nézni. Lehet, lehet. És hogy például hogyan láttatták velünk ezeket az olimpiákat, mennyire voltak ezek az olimpiák, ezek az események és különösen persze természetesen a magyar sportolóknak a, a teljesítményei átélhetők, Uh, mire emlékeznek, melyek voltak uh, azok, amelyek megmaradtak. Nekem például Növényi Orbertnek az ünneplése az ugye megmaradt, bár élőben nem láttam, de utána annyiszor játszott. Itt az lett volna az igazi. az, lett van, az igaz, igen. Aztán, ami még úgy eszembe jut, uh, Balcó András utása 72-ből, mint az első ilyen nagy, uh, nagy olimpiai élmény, azt talán napközis napközistáborban voltam másodikos, harmadikos gyerek, és úgy néztük a tévét, tehát úgy ment... Uh, háttérként, és akkor futott, és a vitrai közvetítette, de az például megmaradt. 76-ból pedig egyértelműen német Miklós gereje, ahogy 100 száll, Az nekem olyannyira megmaradt, hogy amit testtelölő tanárunk, az a német Miklósnak az évfolyamtársa lehetett a TFN talán, vagy gimnáziumoszt, vagy jó barátságban voltak, és vagy 76 őszén, vagy 77 tavaszán elhívta egy ilyen beszélgetésre az iskolába, ahol természetesen megtelt a, nem is a tornaterem, hanem a, a színházterem. Mert akkor még olyan iskolában jártam, ahol volt színházterem, és hát a Németh Miklós elmesélte, hogy ő hogy, hogy, hogy készült rá, hogy valami olyan sztorit mesélt el, hogy ő dügöl dobta el akkor a gerejt, és azért repült az ilyen nagyon-nagyon messzire, ugye 94-58, mert volt valamilyen kellemetlen sztoria, és, és valamelyik barátja kintült a nézőtérem, és um, kiment, hogy na akkor elkezd dobni, és mielőtt elkezdte volna a futást, hogy akkor, akkor lendületet vegyem, fölnézett a nézőre pont a barátja volt, és a barátja egy ilyen egyezményes jel adott neki, és, és ez annyira felpaprikázta, hogy, hogy attól sikerült ilyen nagyon nagy ez a dobása. Hát igen, azt mondják, hogy egyetlen egy ilyen dobás az ember életében, hogyha megvan, az már... Az már nagyon jó. 24 07 95 3, illetve 06 30 30, 30 95, 3, ezek a számok azok, amelyekkel elérhetnek bennünket az utóbbi az SMS számunk. Egyébként német Miklust meg a másik nagy akkori gerejvetőt, Paragi Ferencet 80-ban az olimpián láttam, és sajnos ott nem sikerült nekik olyan nagyon. De miért lehetett az, hogy négy évvel azelőtt nagyon nagyot tudtak dobni, akkor még nem annyira? Taragi utána megdöntötte Német Miklósnak a csúcsát, azt hiszem 9863-at dobott, és úgy mentek ki, hogy a fingerejvetők lehetnek még azok, akik, akik talán versenybe szállnak pedig, de abszolút esélyes, esélyesként. És valamitől... Ez ugye ez a másik, ugye a nagy, nagy kudarcok, meg a nagy nem várt győzelmek, amelyek olyan hirtelen előjöttek. Tehát nem tudom, te emlékszel-e olyanra, hogy Varga Károly? a Sportlövő. Sportlövő. Sportlövő, de van egy hallgatunk hát, ha jösség rá. Hello, jó, estét. jó estét! Jó estét, Ádám vagyok! Szia Na no, hát dobokról beszéltetek, és mivel ugye én egy korábbi generáció vagyok, egy pillanat rádió, nekem egy más dobó ugrott be. Emlékeztek ti Csermák Józsefre? Kalapácsvető volt? Kalapácsvető, ugye hát én az, ö, a közvetítésről is szó volt, hogy Szepesi leközvetítette rendesen, amikor 60 méter, jói 34 centiméter dobott Helsinki-ben. <gül> És ez volt az első 60 méter fölötti kalapácsvetés. Zsettenetes nagy szám volt. Egyébként a alapvetésnél az a legérdekesebb, nekem a Helsinki olimpia az alapozó élményen. Miért? Hát valószínűleg azért, mert akkor voltam tíz éves. Mennyi? Tíz. tíz. Tehát az volt az első olyan olimpia, amire Hát a olimpiának a közvetítését még nem hallgattam, talán rádiónk se volt, de én nem hallgattam még akkor rádiót, az biztos. Tíz évesen már igen, és akkor követtem, volt ilyen könyvem, amiben lehetett írni az eredményeket, hmm. Aztán később is volt ilyenem, amit ki lehetett tölteni. Nem tudom, most van ilyen? Nem tudom, én csináltam, mert szerintem tipikus volt, voltak olyan gyerekek, akik így nagyon rákatantak a sportstatisztikákra. A múlt héten elmeséltem, hogy nekem volt egy olyan játékom, ami hogyan lehet a magyar csapatot, olimpiai csapatot kihozni minél jobb helyre, és ugye volt egy ilyen egyszerű trükk, hmm. amit én otthon papíron eljátszottam, hogy persze természetesen a csapatsportokban minden egyes átadott olimpiai aranyat egynek számoltam, és ezzel <tos> Ez, amiről én beszélek, ez egy ilyen követő dolog uh -huh. volt, tehát a műsor volt üresen, megadva, mikor, mi, és akkor be lehetett írni az eredményt, és ugye hát 16 arany volt Helsinki-ben. És az valami egészen elképesztő dolog volt, és hát ugye az volt a szocializmus diadal, ugye a szocialista tábor óriási eredményeket ért el, de hát ebben valami furcsa kettőség jelent meg, mert, mert hát erre büszkének lehetett lenni. És úgy, ez akkoriban teljesen magával ragadta az országot? Tehát Igen, amennyire, igen? igen. hát nézd, hát azért, azért gondold el, hogy labdarúgók olimpiai bajnokságot nyertek, paplaci olimpiai bajnokságot nyertek vizipólozók olimpiai bajnokságot nyertek. Óriás érhetmény volt. Hát a múltkoriban volt a paplaci fiának a könyvének a bemutatója, és ott a Kárpáti Gyuri mesélt ezekről a dolgokról, hogy hogy tértek haza, hogy hogyan fogadták őket. Uh -huh. Tehát ez, ez, ez egy nagyon nagy szám volt. Az akkori propagandának egy nagyon nagy eszköze, és és mondom, hogy hát én számomra ez egy meghatározó emlék, én más olimpián ilyen határozottan dolgokra nem emlékszem. Például Zsivocki és... mennyivel nyerte az olimpiát, arra nem emlékszem. Cs. a következők azok miért nem maradtak meg ennyire? Hiszen valahogy én azt tapasztaltam, hogy akik a, akiket elkap egyszer az olimpiai az aztán tenni... nem, hát nem maradtak. Hát én nem, én továbbra is rendkívül élesen foglalkoztam az olimpiákkal, figyeltem őket, regisztráltam az eredményeit, de az emlékeimben nem maradt így meg. E, 72 ez... például az a terrorista támadás az, az nekem nincsen meg gyerekként, mert ugye akkor 8 Igen. éves voltam, de akkor, akkor ez mennyire foglalkoztatta az embereket? Hát foglalkoztatta, de, de hogy mondjam, tehát azért itt volt egy nagy törés, akkoriban azért ez lejjebb ment. Tehát az olimpiának az értéke lejjebb ment, amit aztán végképp betett a 80, illetve a 76 volt a 76 volt a Montreal, amikor a csak négy arany. arany 8, 86 Moszkva. 80 Moszkva. És 84 80 -80. volt a üleszárat. Na hát azok, azok nagyon, <gül> nagyon letettek neki. De hát azért itt olyan dolgok voltak, hogy személyi kapcsolatok voltak. Hát én például akkoriban kosárlabda edző voltam, és volt egy játékosom, aki kim volt a Tokioi olimpián a válogatottan. Hmm. Szóval ilyen, ilyen kapcsolatok voltak, és sokat, tehát eléggé benne voltam a sportban, a háttérről is elég sokat lehetett tudni, de mondom, hogy a Helsinki az, ami... Az, ami Ádám, csak te csak... hogyan lehet, hogy miért alakult ki ez a Magyar sajátosság, vagy ez vajon magyar sajátossága, hogy csak az aranyok számán mérjük a sport teljesítményt. Hát nem tudom. Én nem egészen csak ezt nézem, mert azért az is emlékezetes, ugye ez az ilyen dolgok is nyilvántartásban maradtak, hogy, hogy amikor Csermák megnyerte az olimpiát, akkor Németimre harmadik lett. Uh -huh. Tehát egy, egy olyan dolog... Miklós papája egyébként. Igen, és akkor volt a népstadion első igazgatója. A, a, de hát az, hogy, hogy a harmadik is egy magyar tudott lenni, az is, az is megmaradt. Én kicsit talán ezzel a futball VB-vel, a németországi futball VB-vel hozom ezt összefüggésbe, mert ott vált először óriási tragédiával az, hogyha valaki nem tudott nyerni. Szerintem akkoriban, a korábbi időben nagyon nyilván tartották a helyezetteket is. Azt említetted, hogy 52-en olyan úgy tűnt, mintha az ideológia eszküze lenne, vagy felhasználták volna. Szerinted ez megmaradt? tartott? Hát 56-ig. És utána, utána már nem Nem, volt utána ez egy kicsit veszélyes dolog volt, ebből, ebből visszafogtak, tehát a, a sportnak ezt a fajta ideológiai értékelését nem próbálták forszírozni. Ez egy ilyen nacionalizmus sportlék volt. Uh -huh. Tehát a nemzeti nemzet tudatnak a kiélésének volt a lehetősége a sport, ugye akkor, akkor el lehetett énekelni a himnusz, föl lehetett tenni a címert, és hát úgy, úgy mond jó volt magyarnak lenni egy olyan korszakban, amikor általában nem tartották azt, hogy olyan jó magyarnak lenni. De én úgy érzem, hogy aztán ugye 56-ban kialakult egy olyan szituáció, hogy ott aztán nem volt köze az államnak az olimpiához, ugye mert a, a, ez, ez is előjött ezeken a élménybeszámolókon, hogy, hogy lényegében a sportolók átvették a vezetést a, a, a Melbourne olimpián, és kikapcsolták az állami vezetőket, és összetudták tartani a csapatokat addig, amíg lementek a versenyek. És hozták is az eredményeket, aztán ki jött ki nem. Oké, okay. köszönjük Na, szépen! Szívesen! Szépen. Szépen. Szépen. És ott miután 18-29 perc van, úgyhogy Jönnek kötelező köreink, és, és utána, utána, utána visszatérünk. Azért 16-17-18 évesekkel mi eléggé jól föl vagyunk szerepe, hogy így fejezzem ki maga. Különösen én sem örülnék, a nagyon hosszú a gyerekeknek. Komikus lenne. Addig jó, Mikádár él. Klub 95.3, illetve 97.7, benne az Addig jó, Mikádár él című műsor. Telefonszámunk 2407953, illetve sms tudnak küldeni a 06303030953-ra, és van is egy hallgatónk. Halló, jó estét! Tefi vagyok. Szíves, Csak te egy Csak egy, egyetlen mondatot, egy kis bulváros hírt mondanék nektek. A, a német jö. Miklósról és a 9458-ról jutott az eszembe, hogy akkor én a képes újságban olvastam, hogy a német Miklós azt kapta többek között ajándékban Magyar államtól, hogy a, a vagy az új vagy a rég már meglevő autójának a rendszáma ez lehetett. 9458? Igen, igen. egy igen. szép ajándék. Tehát uh, én azt hiszem, hogy NM 9458 volt, de nem biztos, az NM, az, de a az 9458 biztosztam. az igen. Az biztos nem. NM rendszem nem létezhetett. nem. De a számot azt megengedheti. A szám az lehet. De és te a féls, te nézted nézte nézte akkoriban az olimpiát? Égtélte olimpiai lázban? Én sosem néztem tévét. Miért? Olimpiát sem. Olimpiát. De most, híreket, Most hallgatom majd a rádió este a vízelandásokat. Én sosem néztem tévét. De a híreket, azokat figyelted? Igen, figyeltem meg. Hát végül is hát ilyesmiket így a képes újságban, meg a szabadföldi át nekünk, meg a néplap, abba azért követtem. Persze, tudtam, hogy úgy körülbelül mi történtek, de úgy lázban nem égtem miatt. ez tetszett? Hát úgy nehéz is, hogyha az ember nem látja, tehát nyilván. De ez, ez konkrétan ezt tetszett ez a kis színes hír akkoriban ez volt a bulvár hallgó. 9458 mint rendszer. Az jó. a számot. Köszönjük szépen. Köszönjük, szia. Mondok egy másik számot, 24 07 3 és egy másik hallgató itt van a vonalban. Jó, jó estét. Megint más. Jó estét. Haló. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Én nem akarok hallgató lenni. Uh, nehéz lesz, mert hogy most ez egy olyan műsor, ahol szűrés nélkül gyakorlatilag bárki. Tehát, hogyha fölemelte a telefont és ezt a számot tárcsászta, akkor már bent van a műsorban. Lehet, hogy később telefonáljak? Elképzelhető. Nem. Persze. Mennyi idő múlva? Hát mondjuk héttől hét óra ig Köszönöm. Viszont De van egy másik hallgatónk, jó estét. Jó estét, amennyiben én vagyok vonalban. Ez így Igen. van, sőt, adásban is. Jó, ugyanis csak egy közlekedési információval szolgáltam volna. Jöjjön. De hát akkor most elmondom, hát valaki arra jár gyorsan, a, a budai alsó rakvart a Margit hídtól fölfele, kifele északfele, totális ember van állva, úgyhogy arra senki nem menjen. Igen, tudjuk ennek az az oka, hogy a mozaik utcánál a közlekedési lámpát, újra működik, tehát a működő közlekedési lámpa mint egy közlekedési dugót okoz. Igen, ja. köszönöm ja, szépen. Oké, köszönöm. Azt mondta a fiatal asszony, hogy nagyon komikus lenne, hogyha itt ilyen hosszú fiatalok ramdalíroznának, Úgy így végignéztem magunkon, azért ez egyáltalán nem egy komikus műsor. És mi lesz, sem. hogyha ide szoknak? <laughs> és mi lesz, hogyha ide szoknak? Moszkvában nagyon nagy rend volt 80-ban. Tehát tisztaság volt, állandóan lehetett jégkrémet kapni, nagyon finom, nagyon finomak voltak a jégkrémek, nagyon teljesek és nagyon cukrosak ezen kívül pedig tényleg a három fő, hogyha együtt állt, az már csoportosulásnak Tehát Csak a rendőrök már, rendőrök már szóltak, és, és nagyon jó volt az ellátás. Tehát azt most így utána néztem olimpia történetben is, hogy, hogy akkor mindent összepakoltak ott. Tehát hús volt, tej volt, kenyér volt. Én ugye nem voltam korábban Moszkvában, tehát nem volt összehasonlítási alapom, de a szállodában is hihetetlen, tehát nagyon jó ellátás volt. Szép volt, tiszta volt, mint Leningrád, különösen, de Moszkva is. Leningr... Ezt most azért Igen, kérdezik, nehéz hogy lehet, le le le le le le le hogy egy bugyutak kérdést fogok fel hogy Leningrádban is voltak sporterosanik és persze, események? Persze, persze. Uh, nem tudom, hogy hol, most már, <coughs> <coughs> uh, már <coughs> uh, maciált régen volt, de ugye a Luzsnyiki az Leningrádban volt. Ha én jól emlékszem. volt a Moszkvában átutazóban. Az úgy volt, hogy Ibusz úttal be lehetett fizetni, a papám akkor befizetett bennünket, ketten voltunk, én meg a papám, és majd folytatom a hallgató után. Haló! Csak Megin Ádám vagyunk, Szia, van, Luzsnyiki Moszkvában Moszkvában van, van. jó, Viszont köszi. a vitorlás versenyek Leningrádban voltak. Volt ott más is, én úgy emlékszem. Az lehetséges, de a vitorlás. A eset, a vitorlás a... Nem, csak nem, az... nem a ladugatójegén. Nem, nem, szerintem a völben volt Igen, a, a igen, igen Moszkvában nehéz lett volna megoldani Igen, de a Luzsnyikiban ezt... volt szerencsém lenni. Úgyhogy az Moszkvában van. Az Köszönjük biztos. szépen a pontosítást. És hol tartottam, hogy 16 éve ibusz úttal mentünk, és arra emlékszem, hogy ilyen, ilyen hihetetlen nagy eszközökkel jöttek haza a magyar sportszerető sportbarátok, tehát leginkább ezek ilyen buvárszivattyúk le. Hogyha jól tudom, és hogy mi minden fölfért arra a malépképre. Az elképesztő volt. Kifele pedig, Csak, hát nem. ugye ez farmer szállítmánynak uh, volt tekinthető, trapper farmer volt a, a legkuránsebb cikk. Sportbarátság és cserek <Szif> Hát Pontosan, pontosan valamivel meg kellett élni ez a de mi volt az, amit találtál akkor az Magyar jellegű eseményeket nem nagyon, ugye az atletikán ah, ott voltam, és én úgy emlékszem, de valószínűleg nekem, mivel gyerekként az egyik kedvencem volt, ez a filmfutó a Lasszeviren, aki 5 és tízezren, uh, um, azt hiszem, hogy Münchenben is, és Montrealban is aranyérmes volt, és Moszkvában is ott volt, és én úgy emlékszem, hogy győzött, de valószínűleg csak továbbvetítem a, a korábbi élményeimet, mert aztán utána néztem, és, és azt hiszem, hogy etióp futók nyertek, és ez volt az az olimpia, ahol a Sebastian Kó és talán még emlékszel ezekre a nevekre, is volt egy másik brit futó, vagy Owennek, vagy Ovetnek hívták, Uh, és arra emlékszem, hogy azért nagyon érdekes dolog volt, hogy a Szebesztenko azon a uh, számán nyert, vagy azon a távon nyert, ahol ő volt a gyengéb és a másik pedig azon, ahol szintén ő volt a nyelő, uh, gyengébb, tehát így verték egymást. Na, nem tudom pontosan, tehát ezért szégyellem magam, mert hogy nem tudom a, a másik nevet. Aztán vannak még ilyen érdekes történetek, hogy Balco Andrásnak a nagy nagy ellenfel az Onyiscsenko, az 76-ban megpróbálta megbundázni a megmanipulálni az eredményt. Ugye egy kicsit kipreparáta volt, egy elmés kis szerkezete, amivel tízeseket tudott lőni. És aztán valahogy lebukott, de ezt te tudod jobban. Nekem annyi jött elő, hogy valami a tör volt beépítve egy mikrokapcsoló, és ott bukott meg, hogy egyszer akkor nyomta meg véletlenül, amikor, amikor a közelébe se so volt az egyetlen. Igen, igen, nem lövészet volt, hanem, hanem, hanem találatjelző volt. Találatjelző volt. Találatjelző volt. Bívásnál vagy törnél. meg. És ez volt az a 76 volt az, az olimpia, amikor először kezdtek el susogni arról, hogy hát, valami nincsen rendben ezekkel az NDK-s Ugye akkor 11-20-számból 10 nyertek. De van egy telefonálunk, Haló. Szia, Angelika vagyok. Szia. Szerintem a. Az evezős, meg a vitorlás, meg az ilyenféle versenyek Moszkvai Olimpián Talinban voltak. Mert Talint erre a célra ki, és valami gyenge szép válasz város lett belőle. Ezt te onnan tudod, hogy voltál ott akkor? Hogyne? Hogy, ne. hogy Már nem? Hát Nekem a, a nagy élményem az úgynevezett Drúzba kupa volt. Ez az az, az ellenolimpia volt, amikor nem vettünk részt. 84-ben. 84 így van, így van. Na most a Drúzsba az egy hatalmas hatacáré volt. Az ez elképesztő. Ott fedeztük fel azt a ragyogó módszert, ami hogy is nagyon jól működött, hogy hogy kell átmenni a 17 darab ellenőrzőponton, hogy az ember bebérjól jutni az úgy a Zúdjéki stadionnak a tablójának a vezérlőhelyszékébe. Na hogyan? Nem tudom, de nyilván el fogok e? mondani. Villamosbérlette. Hogy? Budapesten. Magyar villamosbérlette. Persze. Komoly. Tehát dokument volt, dokument ezt? Kutya jól nézett ki volt, egy a fénykép, meg szám, meg meg mindenféle, és hogyha ö, nem így csináltad, akkor két órában teltem amíg eljutottál az illetőségi helyedre, annyi volt a, hát, a személyi hát, meg a... Na most ezt, ezt kitaláltuk, ez a villamoszbe lett kitűnő és Te hogy jutottál oda ki a druzsba kupára? Valami indexnél dolgoztál, vagy pedig... Így van, igen? Így, van. Ah. É, így van. Az életem párja videótonos volt, ez hát ugye, hogy nem menje hiába az időén az electro Voltam bátor 82-től 86-ig, ten magam nagyon bizonámos időszak volt, mert hát egy az elszényes többek között arról volt nevezetes, hogy az összes eredményjelzőt, kielzőt, vezérlőt, a DBKM foggyám, BEAG, céget gyártották, szerteszélyel a szaknyugat. Mit jelentett a foggyam? Én ezt meg nem mondom neked. Ez egy Pedig... másik műsor. Volt már Botmáján... Nem emlékszem nem. <gül> <gül> <gül> nem emlékszem de például a foggyám gyártott, nagyon izgalmas dolog. Teszem fel ezt a két karika nevű országot, ami ilyen logikai játék volt. Ez arról nevezet ez, hogy a csillagvárosban az űrhajósok ezzel gyakorolták a logikájukat. Emlékeztek a két karikára? Nekem nincs meg. Nekem sincs. Olyan, hogy két egybefüggő karika négy különböző színű ilyen szemsorral, szenszorral, egy ilyen vájadba. Voltak ezek egyébként. Megvan, nekem megvan. megvan. Gyere... Igen. Na, ez nagyon messzláger volt, ez a Rubik kocka utáni <tos> nagyon messzláger volt a Szovjetunióban, hogy fogja gyártani. Volt erre kiszéltettem. Az gyere. érdekes, hogy, hogy egyedül a Moszkvai Olimpiáról, de valószínűleg azért, mert azon ott is voltam, az arról maradt meg, hogy mi volt a, a Kabala állatka, vagy minek hívták ezt a Tudom, ugye a Misamackó volt, Mishamackó. de például a 84 az egyáltalán nem maradt meg, de az nincs is, viszont azt tudom, hogy Szőulban is volt valamilyen érdekes kis vagy mosomedve, vagy valamilyen ilyen exotikus ázsiai állat, de nem jut eszembe a neve. Hát, Aztán... ez hodori, hodori, hodori, hodori hát, kérdezzük nem vagyok jó, csak miután hallottak, hogy a moszkvai olimpiát emlegettétek, mondom, hogy na arról vannak emlékeim. Nagyon Egy jól, jól szervezett olimpia állam, volt. És... Hát gyönyörű volt. Emlékeztek az áragymességre, amikor a, a, a Szállt a levegőbe, integetett a kezével, és a szeméből könnyek hullottak. Nem emlékszek nem nem rá? Szép lehetett. Akkor rossz, <laughs> rossz vagy, igen, itt rossz vagy. Igen, itt az egész világ marhára megoldatott. Van nagyon szép. Fontos. Ez általában így szokott lenni, viszont nekünk most közlekedési híreket kell mondani. Tiasztok, szólt. Köszönöm szia. Szereted a Big Nem.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 ez itt a Klubrádió 95.3, illetve Kecskemét környékén a 97.7-es frekvencián. az addig, amíg Kádár ma azt járja körbe, hogy hogyan emlékszünk vissza régi olimpiákra, és nem csak a sporteseményekre, hanem mondjuk az azokat kísérő privát dolgokra. Milyen emlékek, milyen élmények vannak? Hogyan látok ezeket, például ezeket a nagy eseményeket a televízióban. Ez is esetleg lehet egy felkínált téma. Itt van egy hallgató. Jó estét! Széj, jó estét! vagyok. Szia! Jól mondtad, nem tudom, ki mondta, az Ovet volt, Steve Ovet volt. Steve Ovet, ugye? Igen, uh -huh. igen. és ő nyerte el a Kónak a számát, és viszont a másik. Ez neked is ennyire megmaradt? Én belülről ismerem ezt a dolgot, én aptéta voltam akkor kortájt és Én szinten... a, a kóval még versenyeztem, és egy Budapest nagy Mondjuk szétverte a fejünket, de hát ez egy dolog. Akkor ugye ők minek számít az középtávnak, ugye? Ég, középtáv 800-1500, és talán még a 3000 esig de az csak fedett pályán van, az középtáv, hát ez, ez, de az már inkább hosszabb, tehát 1500-ig nevezzük középtávnak, és 400 alatt pedig sprintnek. Nem úszad meg ennyivel olimpiai élmény volt, vagy nem. fontos volt? Nem. Fontos, igen, mindig fontos volt. Én azt hiszem, akkor kezdtem el atlétizálni, amikor az egyik magyar atléta, Zemen János, igen. csak nem tudom, hogy hol lehet, hogy Barcelonában, döntős volt, ha jól emlékszem. Te figyelj, a Barcelona az 92, tehát valószínűleg az egy korábbi... Akkor nem a akkor ez egy, korábbi, akkor egy lehet. korábbi lehet. Tehát igen, 76. Melburn. Az Melburn. 76. Montreal. Az biztos, hogy az emel. MN... Bocsánat, Montreal. Montreal? Igen, 4. igaz. Montreal, igaz. Uh -huh. Montreal. És akkor a, én az EMEN hatására kezdtem, mert gyakorlatilag úgy tűnt, hogy hogy az annyira megfogott akkor, hogy más nem is csináltak, és a koronatól kezdő atléti tártam. Én nekem abból a korszakból középtávfutó atléta a parócai, hogyha jól emlékszem volt, ő, ő volt az, az, az 800 aki... 800-as volt, 800-as Meg 1500-ös. Ritkább nem, nem, ezer, ö, magát sose nevezte volna 1500-nek, valójában elindult 1500-ös versenyeken, de ő kifejezetten az az izomzat volt, aki 800-as. 800-on versenyzett. Utána a zemen után jöttek a többiek, Renek János, Porvád a Nagy. Ha már így benne vagyunk, akkor hadd használjam ki az alkalmat. Ugye utána néztem olimpiákban, és ugye, a, azt hiszem, hogy talán 76 volt az, ahol a Valeri Borzov, 200 on nyert. Ugye az azért volt nagy szám, mert hogy európai atléta két klasszikus sprint számot megnyerte. És hát mindig óvatosan beszéltek ezekről az úgynevezett biológiai meghatározásokról, de mindig ilyen furcsán ejtették azt, hogy, hogy, hogy, hogy nem afroamerikai, vagy nem, nem színesbőrű atlétaként ott tudott lenni például egy százas döntőben. Ez ennyire meghatározott? Tehát, hogy nekik más a felépítésük, alkalmasabb arra, hogy hogy, hogy mondjuk pénzámokkal induljanak? Hát hivatalban azt kell mondani, hogy nem, de valójában ennyi. Uh -huh. Ennyire. Tehát úgy nézett ki, ugye egy barzov, amikor futott, akkor jobb szélén, bal szélén feketé, és akkor egyszer csak középen be, bevillant. De aztán utána ez, ez szerintem egész mostanáig ö, így maradt. Időnként egy-egy fejébőrű atléta ö, tud közéjük bekerülni, de nem biztos, hogy ennek ö, igazából, hát nem tudták bizonyítani, nem bizonyították még, hogy élettani ö, uh -huh. sajátosságokon alapszik ez. Akkor még egy kérdés. Ugye 8-ban áll... a Viren már nem nyert? Vagy ezt már nem? Én szerintem nem emlékszem de szerintem igen. Utána nézem. Ott mert. volt az utolsó. Nyolcomban, az <kül> volt az utolsó olimpiája, azt tudom. Azt hiszem, igen. É, é, és lehet, hogy akkor nagyon megverték? Igen, Etiópotko. etiópok, igen. Vagy, ha jól emlékszem. Igen, igen, igen. igen, igen. Kocsa volt. Köszönjük szépen. Még, meg... még egyet mondhatok? Persze, De, a, Az előbb volt egy betelefonáló az Ádám, igen. ha jól emlékszem. Igen, Nem igen. értek egyet azzal, hogy a, a 56 után azért sportoltunk volna, mert az, valami protest dolog volt, vagy, vagy valamit pótolt. Nem, egész egyszerűen... Ö, Pontosan ugyanazért sportoltunk, szerintem akkor, mint amiért ma elmennék sportolni. Csupán az volt a, a különbség, hogy, hogy most rettenetes pénzeket kell kifizetni egy valamire való sportegyesületbe való ö, bejárásért, akkor pedig ez teljesen ingyenes. Volt. De én ö, úgy emlékszem, hogy Álem nem is erről beszélt, hanem arról, hogy a sport, illetve a szurkolás, a sport, amit körül, tehát, tehát hogy az ideológia a hivatalos párt irányítás, nem próbálta meg ezt kisajátítani direkt politikai célokra, hanem engedték azt, hogy hajrá magyarok, most jó magyarnak lenni, tehát hogy a sportesemények, talán, hogy emlékszel, a 80 es években nagy válogatott meccseknél, hát ugye pirosfehér-zöldbe öltözött az egész névstadion, és rigmusokat szavaltak, tehát hogy ez nem volt, nem volt problémás, míg korábban talán jobban odafigyeltek arra, hogy azért olyan nagyon-nagyon magyarkodás ne legyen még sporteseményeken. Hát, sem. úgy érzem azért ez egy kicsit belemagyarázás, viszont emlékeztek azokra a stadionbeli akcióversenyekre, amikor a foci meccsek szüneteiben ott voltak futóversenyek. Na, azokon én még szerepeltem. Gratulálunk neked! Szervusztok! köszönjük szépen, szervusz. És egy másik hallgatónk itt van a vonalban. Igen, itt vagyok. Halló! Szegő András vagyok, jó estét kívánok! Jó estét. telefonálok. Az 1984-es olimpiához, Los angeles olimpiához szeretnék hozzászólni. Azzal kapcsolatban mesélném el az én sztorimat, ha belefér még a Persze, szerintem Persze. Persze. belefér. Jó, ez úgy nézett ki, hogy én akkoriban még ifjontként tagja voltam az MSNP-nek, és hát tele voltam ilyen mindenféle naiv elképzelésekkel, hogy majd belülről fogjuk itt a dolgot javítani. De ugye 80-as évek elejére már hát eléggé elegem lett ebből az egész javítgatásból. És aztán, amikor az olimpiáról elmaradtunk és teljesen egyértelműen politikai döntés született, amit keresztül vittek a formálisan önálló Magyar Olimpiai Bizottságon, ahol volt élsportolók, tucatjai ezt szégyen szemre, föltett kézzel megszavazták, és ö, pedig akkor már, ha valaki ellene szavazott volna, senkit nem volt, nem vittek volna elérte ö, Recskre, vagy az andrás út 60-ba. Lehet, hogy ők ezt nem tudták. Ö, vagy tudhatták? Hát, tudhatták. Uh -huh. Azért ö, volt, aki egyetlen egy ember nemmel szavazott. Azt hiszem, hogy valamilyen kézilabda szakember lehetett ő. Ö, akkor én szépen elővettem a ö, párt szervezeti szabályzatát átlapoztam, megnéztem, hogy hogy lehet belőle kilépni, és pedig úgy, hogy az ember írásba kellett, hogy adja a kilépési szándékát és annak az indokait. Én vettem egy árkus papírost, leírtam szépen, beadtam, és kiléptem az MSZMP-ből, aminek akkor a környezetemben óriási vízhangja volt. Volt akkor éppen egy állásajánlatom, amit emiatt nem kaptam meg, meg is mondta az illető igazgató, mentem volna, hogy hát ő értsem meg, de hát ő ebben a helyzetben nem teheti meg, hogy engem oda egy előreléptetéssel, és a szakmámnak a főigazgatója, akit ugyan ismertem, de különösebb dolgom nem volt vele soha, az... Nagyon udvariasan fölhívott személyesen, megkért, hogy menjek be hozzá, beszéljük ezt meg. Akkor megbeszéltük, mondta, hogy aludjak rá még. Mondtam, hogy én ugyan alhatok rá, de nem fogom megváltoztatni a véleményemet. Kedves volt, aranyos volt, gondoljam meg mindent. Mondtam, jó, meggondolom, két nap múlva fölhívtam, hogy meggondoltam, és nem változtatok a döntésemen. Akkor a pacák valami egész fantasztikus változáson ment keresztül hogy ezt még meg fogod bánni, ennek következményei lesznek, de hát azon kívül, hogy kisemberként csináltam tovább a dolgaimat, és abban bizonyos állásban nem vettek át, egyéb következménye nem volt. Az illető azóta végiggyárta az msp t az MDF-et, és hát most éppen nem tudom, hogy hol van, de nem rossz helyen. Valószínűleg ugye ez egy, mondhatjuk egy tipikus történet, de mivel a műsornak a időkorlátai azért 88-ig, maximum 89-ig érnek, Hat kérdezzem meg, hogy mégis miért ez volt? Vagy miért ez az esemény? A 84-es bolykot volt az, ami kiakasztott, hiszen uh, nyilván akkor már mondtad, hogy a belülről megreformáljuk az MSZP-t uh, feladatsor, az már nem volt számodra olyan vonzó, valószínűleg azért, valószínűleg azért, mert voltak tapasztalatai, tehát lehetett volna még esetleg számos más olyan eset, ami miatt... Uh, Biztos, hogy lehetett fölír, volna, fölmond. lehet, hogy volna, meg kellett volna korábban tennem... Szóval miért a sport? Nem tudom, nem tudom, így jött ki a lépés, akkor ebből nagyon elegán volt és szégyenletesnek tartottam. Hm. Oké, okay. köszönjük, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Köszépen, viszont, halásra. viszont halásra. A, Ugye arról most már kevesebbet beszélünk, de 80-ban is volt, volt bolykott a moszkvai olimpián, ott ugye az amerikai Egyesült Államok sportolói nem vettek részt a tiltakozásul, a kárterelnök Afganisztán miatt, és azt hiszem, hogy talán még az NSK sportolói nem voltak ott, meg még jó néhány más, más, végül is nem volt teljes olimpia, Moszkában azt hiszem 81 nemzet volt, talán Los Angelesben talán valamivel többen, nem tudom, de minden esetre akkor kezdődött el. És ezt az ugye, nagy politikával vált, vagy politikai tényezővé vált, vagy, vagy politikai zsarolássá lehetett tenni. Volt egy, csak arra már nem emlékszem, volt egy ilyen, ilyen probléma 76-ban is, talán, de meg nem mondanám, hogy milyen, viszont valószínűleg a most következő híreket arra fogom fordítani, hogy utána nézek. 76-ban is volt már egy ilyen kisebb bolykott, csak most tényleg nem ugrik be, hogy miért. Azt nem tudom, de miután... Egy-két 19 óra, úgyhogy mi most rövid időre elbúcsúzunk, és a hírek után mindenféleképpen visszajövünk. Van ilyen kérdés, hogy, hogy, hogy jaj, ma nem kell kiállni a barikádra és a éppisztolyal lőni, vagy nem kell elmennem nekem és a módszerem belül valami újat hozni, vagy valami. Ez felvetődött a sátoknál. Addig jó, mi Kádár él? Minden kedden 18 órától 20 óráig a Klubrádió 95.3-on. A módszeremben Vagy. valami újat hozni. Vagy. 24.07.953.06.30.30.30.953, ez az addig jó ládár ér, benne pedig olimpiai lázak régen. És persze ma is, mert hogy ugye ennyit talán elárulhatunk a stúdióban, megyek közvetítés, úgyhogy számolunk azzal, hogy akik régen sportbarátok voltak, azok most is azok. Úgyhogy lehet, hogy kevesebb lesz ma talán. A... Hát, pláne, hogyha olyan esemény van, azzal nehéz konkurálni a Gyurta Daniel most fog úszni. Szóval utána néztem és az derült ki a krónikákból, hogy 1976-ban, erre már kevésre emlékszünk, volt, egy, volt az első bolykot, mégpedig azért, mert Új-Zéland rögbi csapata, egy pénzdíjas versenyen vagy bemutatón vett részt Dél-Afrikában. És az afrikai, a fekete-afrikai kontinens országai bezsarolták a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot, hogyha elindulhatnak a dél-afrikai sportolók, akkor ők nem. Már az új-zélandiak. Igen, mármint már hogy az új-zélandiak, mert ugye a dél-afrikaiak nem, nem, nem lehettek ott. És a NOB azt mondta, hogy el fognak indulni és erre a az afrikai csapatok hazamentek. Ez volt, a, ez volt az egyik. A másik, ami talán emellett eltörült, eltörpült, de szintén bolykothoz tartozik, vagy bolykott történethez, hogy 76-ban a kanadai hatóságok nem engedték be Tajvan csapatát a kínai népköztársággal való hát, kapcsolatok fontossága miatt. Ez volt a másik, ami talán még ehhez a történethez hozzátartozik. Annyira nem figyelte még akkor az eseményeket, de nem is ez a lényeg van, egy hallgatunk. Halló, jó estét! Jó Halló. estét! Üdvözöllek benneteket Vári Andrássai Budapestről. Szervusz. Szia! Az 1984-es Los Angeles-i olimpia bolygottjáról is beszéltetek. Én igen. Ezt szeretném kiegészíteni és pontosítani hogy tudomásom szerint az e hozott magyar határozat szinte egyhangú volt. De mindössze a kézilabda szövetség egyik elnökségi tagja, sajnos az azóta már elhunyt. Dr. Jacsó István kockáztatta meg, hogy ellenszavazattal éljen. És ez volt az egyetlen ellenszavazat. És ezért telefonáltam, hogy legalább a neve elhangzik. Nagyon szépen köszönjük, én is úgy emlékeztem, hogy egy kézilabda szövetségi ember volt, ő csak a nevére nem emlékeztem. Igen. a az a kézilabda. Az egyik hallgatók ugye azt mondta, hogy élsportolók is ott voltak valamilyen módon a szavazáson, de ezt én most így olyan nehezen tudom összerakni, ez el Lehető, szerinted? Úgy, mint akkor, amikor, amikor szavaztak, ugye ez valószínűleg a Magyar Olimpiai úgy, Bizottságban úgy lehetett. Akkori, napilapok híradásaiból, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság teljes vezérkara, ott volt Buda István. OTSH elnök, és ott volt dr. Schmidt Pális, mint az OTSH akkori főtitkára. Igen, ez azóta sokszor kitágyalt kérdés volt egyébként. <kül> azt mondja a mátyási kollega, hogy, hogy ő rengeteget látotta az akkori eseményekből, mert hogy Sopronban lakott, és az osztrák tévé az, az nagyon sok volt adott. Nem tudom, hogy akkoriban... Az viszont nekem teljesen kimaradt, hogy 84-ben adtak összefoglalót az akkori versenyekről? Hogy emlékszel? Hát nem, nem igen néztem akkor tévét, és mostanában is nem vagyok nagy tévérajongó. Annak ellenére, hogy most az olimpiai eseményeit inkább szeretem nézni tévén, mint rádion hallgatni, de a magyar sport felelős vezetői ennek a bolygó ellenére kiutaztak Los Angelesbe, államköltségen. A nyilvántapasztalatszerzést vajadó, hogy ezt akkoriban veszik. <gül> államköltségen is befejezési annyit mondanák, hogy a kifejezetten csak a sportolók szempontjából, magyar sportolók szempontjából is, ez egy ellopott olimpia volt. Igen. Bizony, bizony. köszönöm, hogy meghallgattatok. köszönöm, hogy hát elmúltatok. A mai, és a múlteti hát életési irodalomban van egy nagy összeállítás, egy riport akkori sportolókkal, akik nem tudtak részt venni, pedig esélyesek voltak. Talán emlékszel volt egy kiváló magyar birkózó, hát meg nem mondanám, hogy milyen súlycsoportban, de valamelyik feljebb lévő súlycsoportban Gáspár Tamásnak hívták egy ilyen nagyjából hasonló testre alkottunk, mint én, és úgy kinézete is hasonló Fizi volt. Szóval őróla mondták azt, hogy ha, ahol elindul, biztos annyira erős volt, hogy, hogy, hogy biztos, hogy meg fogja nyerni a, a játékokat, és ő neki ez volt az egyetlen egy esélye. Utána már nem, azt hiszem, talán már... 88, hát igen, 88-ban már nem volt, hát pont akkor volt abban a, a legjobb paszban. <kül> és a riporter őt fogadta talán a Stefan Gertrudot még néhány, nem jut eszembe most néhány néhány akkori nagy, nagy nevet, biztos, hogy nagy törés volt ez. Hát mi egyszer csináltunk egy ilyen műsort, ugye, ha jól emlékszem, május végén, mert pont akkor volt aktuális, illetve akkor, tév, akkor volt évfordulói a dolognak, és hát a műsor eleve az a kezőt, hogy a Csisztus Zsuzsába beszélgettünk, aki a Tatai Egyzőtámorban, uh -huh. tehát 84. május 25-26-a, valahogy így lehet, ah, hát. Ő a Tatai Egyzőtáborban volt, az egész csapat készült a, az olimpiára, és ők ott értesültek, arról, mindenkit betereltek egy nagyterembe, és a hangos beszélőn keresztül közölték velük a hírt, hogy baráti segítséget nyújtva a Szovjetuniónak ö, biztonsági okokra hivatkozva, mert azt hiszem ez volt az általános kommuniké, vagy, vagy a kommunikében ez volt benne, hogy a, a, nem, a Los Angelesi olimpia szervezői nem tudják teljes mértékben garantálni a a sportolók testi épségét és biztonságát, és ezért aztán mi kise utaztunk, és hát a, a csisztó mesélt el, hogy akkor, akkor neki csak annyi esett le, hogy passz, de nem mehet, és, és hát utána az volt neki nagyon fájó emlék, vagy fájó pillanat, vagy pillanatok sorozata, amikor, amikor viszont látta azokat a román lányokat aranyérmeket átvenni, akiket nem sokkal azelőtt ők Romániában egy ilyen barátságos derbin vagy tornán sorra vertek. Hát igen, és a román lányok akkoriban nagyon jók voltak. Én nekem például a 80-as olimpiánról a Magyar Komenecsi jutott eszembe, miközben kiderült, hogy ez ha jól emlékszem, 76-ban volt, 76-ban már ő a tízeseket szórta. Ami még nagyon érdekes, hogy, és ugye ez is a műsor témája lehet, hogy hogyan láttatták velünk. Nekem például a 80-as uh, olimpiának a fő kommentátora, tehát aki a stúdióból az egészet levezényéltet, az, az ki volt? Nem. Való György. Tényleg? Való volt, így van. Annyira emlékszem, mert hogy akkor, amikor, amikor elindultunk uh, 80-ban, akkor néztem a tévét, és utána, amikor visszajöttem, akkor is néztem, és ő volt. Uh, nyilván uh, mindenki a és mozgott, az, uh, az kint volt helyszínen, és a, a, a baló volt az, aki hát valami hihetetlen felkészültséggel, tényismerettel, sportismerettel az egészet levezényelte, és úgy emlékszem, hogy valahogy minden olyan nagyon flottul ment, tehát, hogy nem volt lekeverés. Nyilván, nyilván akkor még azért a hírverseny nem volt olyan erős, tehát, hogy uh, hogyha kellett, akkor hozzá tudtak toldani ahhoz, vagy egy picit megállították az órát, hogy hadd menjen még, hogyha éppen olyan esemény volt, de nagyon nagyon almas nagyon volt. Mennyi van meg neked 88-ból? Abból, abból nagyon sok, abból, abból leginkább az eufória tehát, hogy a Martinek Jancsi, az zöttusa csapat, aztán Egérke, ugye nyilván az első nagy olimpiája, Darnyi Tamás is, hogyha jól emlékszem, akkor a birkózók közül a, a sike volt, a cselgáncsozó, talán ő volt, de azt nem tudom, az lehet, hogy keverem Barcelonával. Az Barcelona. De aztán Evezésben is jó voltunk. Gyulai. Adjába. Így van, így van. Ezek, ezek úgy. És hát ugye, voltak ezek, a, amik, amik megmaradnak az emberben, de nem tudod, hogy miért. Tehát például az egyik ilyen kommentátori, talán a litraihoz a Kispöcs. Nem, nem, nem. Az gyulai. A szerintem gyulai? gyulai volt. A kis pöcs. És nem tudok rájönni, hogy ki a. Van egy pöcs. Van egy pöcs, az NDK. Én azt gondolom, a, úgy a az van, nem, nem, Mi nem hogy hát, mikor korcsajázó volt. És ez Én... lehet, hogy nem is olimpia? Hát télű olimpia lehetett. téli olimpia lehetett. És ugye az előző olimpián vagy ilyen nagy világversenyen, an még kicsi volt és a következő alkalommal, amikor lehetett látni, vagy lehetett vele találkozni, akkor élő közvetítésben azt hiszem, ez a mondat hangt el a speaker száját, hogy egy kis pecs mekkorát fejlődött tavaly óta, de hát van ilyen, tehát vannak nyelvotlások, és vannak ilyen, ilyen félremondott mondatok. 24 953, illetve 06 30 30 30 Várjuk az SMS-eiket is mai témáink olimpia, ahogy láttuk, ahogy emlékezünk rá, és ahogy látatták adjunk, illetve hogy vajon mikötődik még azokhoz a napokhoz, összekapcsolódnak-e nagy eseményekkel, olyan eseményekkel, amikkel az ember csak azért emlékszik vissza, mert neki akkor fontos volt és emiatt fontossá vált, az ö, ö, akkori másik nagy fontos esemény az olimpia is. Ilyen emlékeket várunk. De amikor reggel beszéltünk telefonon, akkor ugye én, én felemlegettem 72-t. Én ugye nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy kiben hogy maradt meg a Müncheni olimpia, illetve hát a, a fekete szeptembernek a, a fellépése és akciója, és te 72-vel kapcsolatban azt mondtad, hogy akkor ivódott beléd, vagy ivódott beléd a, a lengyel foci csapat csatársora. Igen a látó és a Dejna volt a középpályás, az irányító középpályás, kettő egyre kaptunk ki a döntőben. Egy nem is akármilyen csapattal, tehát abban nagyon-nagyon jó, jó magyar csapat volt, és emlékszem, hogy, hogy azt akkor kudarcként élték meg, de hát nyilvánvalóan, hiszen előtte olimpiai bajnokok voltak, és milyen furcsa, hogy reggel a Perjes talált egy honlapot, ahol összesítve összes vannak azok a sportágak, amelyekben még mindig kiválóak vagyunk, vagy legalábbis az ő ő az listán, mi vezetjük az táblázatot és milyen furcsa a labdarúgás, még ilyen három arany. Három arany az van? Hát 52, egy, 60, egy 64 és 68. Talán igen, egy ezüst, ugye ez a 72, és, és talán van, -e, van -e egy bronz is, de ebben nem vagyok biztos. Aztán labda? Azt tudom, hogy nekem a 76-as csapat az nagy kedvencem volt, de ez ilyen családi kötődés alapján, mert ha jól emlékszem, az én édesapám tanította a, a csapót. És, és a, miután nagyon jó emlékei voltak az öreggel kapcsolatban, ezért én, én nagyon sűrűn jártam ki akkor a Margit-szigetre vízipolom mecsekre, és, és, és van talán még, ha nagyon-nagyon beleásnik a. a a lakás különböző zugaiba, akkor megtalálom azt a fényképet, ami rajta van a vízilabda csapat, és, és ott van rajta a hátul mindegyiknek az aláírása, hmm. és ott van rajta az, hogy sok szeretettel nekem, úgyhogy arra nagyon büszke voltam. Ugye a csapó erről a csapaton mondta azt, hogy ha lezuhant volna a hazatérőgép, akkor valószínűleg mindig lett volna a tenger, annyi eh, eh, Mert hoztak be. Hát a vízi És uh, ugye az, az, az azért volt nagyon jó, mert az utolsó meccs ellenére már, tehát az utolsó meccs eredményétől függetlenül, tehát a döntő, eredmény, döntő meccs eredményétől függetlenül már megnyerték, akkor olyan volt a lebonyolítás az aranyér, mert tehát úgy lehetett leülni, hogy a, a, a bajnokok. Na de muszáj volt megnyerni azt is. Nem, azt hiszem döntetlen hozták. ötöt lett. Ötöt? Ötöt öt lett a jókkal. hogyha jól emlékszem. Szóval valahogy így volt nagyon nem illik a műsor hagyományaiba, hogyha most zenélünk egyet, és megnézzük, hogy mit megy a gyúrta Dánia. Nem, nem, nem. Az és akkor jövünk az eredményekkel, meg a régi emlékekkel, a hírek majd a hírek után. után amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, vagy április 4 e november 7-en, nem csak kimondottam, mi játszanak. Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak hiszik, esetleg pengesenek azon a gitáron, a magyar notát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi Kádár él? Nem is olyan rossz az. bizony. Bizony. Uh... A Gyurta Dani, ugye hallhatták a hírekben, valami szenzációs úszással 15 évesen levett a félvilágot, tulajdonképpen az egészet. Úgyhogy ö, nagyon úgy tűnik, hogy itt kinéz meg egy szép érem. Ö, és erről az ült eszembe, hogy voltak olyan olimpiák, ahol sajnos a magyar úszók, ö, bár valami nagyon-nagyon jó esélyekkel indultak, ugye egy Armati Andreára gondolok, Verrasztóra, Hargitai Andrása, és nem jött össze nekik az arany, valamiért mindig, mindig lemaradtak, ugye 72-ben volt ez leginkább fájó, és 76 ban is, hogyha jól emlékszem. Hát 80-ban azért nem, mert a, mert a Verasztor mellett a Vladár nyert. Így van, így van, és ez milyen szép volt, amikor ugye azt hiszem, hogy 17 éves volt akkor a Vladár, a Vladár igen, igen. és gimnazistaként, és mellette a nagy öreg, ugye nagy öreg, Verasztor 23 adat, akinek a lánya, hogyha jól tudom, szintén úszik, milyen érdekes. Húzza, egy gyarmati Andrea. Igen, hát ez e is milyen érdekes, ott, ott, is, ott is... Hát a... ott van egy úszó mama, van egy, egy vízilabdás papa. Van egy vízilabdás papa, a férje az egy kajakos világbajnak. És van és egy a... Van egy vízilabdás fiú. Igen, ez egy ilyen... Gene, gene, a vízhez kötődő genetika. Igen, igen. igen. 24 -953 30 30 30 -953, a mai addig jó, mi régi olimpiákra, olimpiai emlékekre vagyunk kíváncsiak arra, hogy hogyan élték meg akkor régebben ezeket az olimpiákat, milyen más emlékek kapcsolódnak hozzá, milyen más privát emlékek és hogyan láttatták nekünk ezeket az olimpiákat, mi volt az, ami megmaradt és mi az, ami kiesett, de most esetleg megint előjön. Én arra emlékszem, ami nem közvetlenül az olimpiához kapcsolódik, de, illetve nem az olimpia idején volt, de, de ahhoz kapcsolódik, hogy a 76-os Montreali olimpiáról készült egy, egy nagy dokumentumfilm, ami, amit majd lehet, hogy egyszer elmesélek, de most van egy hallgatónk, jó estét kívánok. Jó estét kívánok, Szervusztok, Mátlő vagyok. Már a Moszkva tömegsportnál jeleztem, hogy én a Moszkvai olimpián részt vettem. Igen, igen, igen. De, jó de én most másról csinálni. szeretnék beszélni, arról, hogy én 64-ben voltam, 15 éves és a Toki olimpiánál engem a, a zenék ragadtak meg eleve az olimpiákban az olimpiák himnuszait. Például a Sayonara Tokió volt akkor az a zene, 20. 20. meg hát a, a bejelentkezése a rádiónak, az ember éjszaka tudta csak hallgatni az olimpiák közvetítéseket, és rátapadt füllel a rádióra, akkor még televízió nem volt. Vagy például a 72-es olimpiának nem az olimpia himnusza, de egy hozzátatott az volt a Patogatott kukorica című zám, amelyet álmodban játszottak mellé, és mintha hozzá csatlakozott volna. érdekes. Igen, az, Atlantán, az Atlantai Olimpiánál volt még egy ilyen. Az is egy szép, az egy a kubai énekes énekelte. Igen. Majd eszembe és... jut, hogy igen, hogy higher, Igen, igen, igen. HR uh... higher and higher, tehát Hát nem jut eszembe a neve. É, ne késsem sem mostan. Elég itt van a nyelvem hegyén. Úgy, úgy várom azt, hogy így, így a görög olimpiai bejelentkezések is valamilyen nagyon főben mászó vagy főben megragadó dallammal jelentkeznének. Van egy magyar hivatalos olimpiai dal, ugye, amit most többször lehet hallani, de úgy igazából még nem játszották le valahogy most ez inkább ilyen kapkodós. Ha viszont, tudjuk róla, hogy kint voltál Moszkvában, Igen. kérhetünk tőled személyes élményeket? Én azt tenném hozzá az ellátáshoz, hogy én valóban azt alapítottam meg, hogy ott megvalósult a kommunizmus a polipéi faluban. Mert neki ugyanazt tette, vagy miért? Hát nem az, hanem például ugye az volt a, a jelszó, hogy minden, mindenki szükségletei szerint és mindenki képessége vesz a javakból, és aztán képességei szerint dolgozik. Na most a az azt jelenti, hogy aki az étterembe került, akár reggel, akár délben, akár este, az nem svéd asztalt, hanem egyszerűen kármánában érezhette magát, mert a, a déli gyümölcsöktől kezdve a, a legfinomabb eh, kaja, összeállításuk, a húsok, valóban szemszájnak, meg gyomornak gyönyörködhető volt. És csak így emlékszem, hogy a magyar csapat első napon ugye jó magát, majd van, hogy nehogy hát, másod ne jusson. És rögtön kiderült, hogy, hogy valóban fog az működni, vagy gondolta az ember akkor, hogy majd, amikor a, a, mindenki egyaránt vehet a bőség kosarából, hogy akkor nem e, tömik a zsebüket, meg nem teszik, e, nem a, amit ma megelt, nem, e, megel, ne meg ez nem megy. Ne meg, meg. elve működik, mert aztán másnaptól kezdve Valóban megelégettünk, annyi valamennyi elegendő volt. Ráadásul egy sport az elősen rontotta volna, hogyha... Azt mennyire éreztétek, hogy nincsenek ott ugye az NSZK-sok és az, és és az Amerikai Egyesült Államok, meg még jó néhány más... Mondom, én a Norvégia nem volt ott, meg Japán. A, igen, tehát ők voltak azok, akik hivatalosan igen. is bejelentették a bolykotot, de Sazán hogyha jól, jól emlékszem, volt még kellett, néhány pár égetek, ország. Mélyeg, igen. Igen, igen. Szóval, hogy számított, hogy nincsenek hát, ott az amik? meg a hát igazából én sportlövészetben indultam, és hát akkor az amerikaiak voltak a ö, lövészet ö, nagymesterei, de a Varga Károly miután 599-en nyerte a fekvőt, ezért ö, ott nem, nem is kerületett szóba, hogy ön ne lett volna ezzel első, még akkor is, ha ott vannak. E, és hát a másik a szovjetek voltak még, akik... Ö, ezt a meg is nyerték a többi számot nagyjából. Fölvetődött bármelyik olimpiai aranyassunknál az a kétel, akár nem hivatalosan is, hogy más lett volna az eredmény, hogyha ott vannak a nsk sok meg a japánok, norvégok, amerikaiak is? Ugye növényi norbiról van szó? Hát náluk, náluk miután csak akkor, hogyha olyan nem? olyan ellenfél maradt távol, akitől tarthattak volna, de úgy érzem, hogy azért nagyon egyértelműek voltak a teljesítmények. Uh -huh. azt, azt nem tudom megítélni, hogy a Vladát győzötte volna, hogyha amerikai úszók is vannak, vagy e, ilyeneket nem tudok, de mondom a sportlövészetben mindenképpen a, az amerikai és az NSK, azért az egy fontos tényező volt. Tehát én összetetben indultam, tizedik lettem, azt szoktam mondani, hogy lehet, hogy tizenötödik vagyok, hogyha ők is ott vannak. 84 az még neked játszott volna? Na most én már 84-ben, akkor már két gyerek apukája voltam, már kevésbé kerültem volna ki az olimpiára, de emlékszem a társaimra, valga kevém év akkor teljesített is, hát a forján éva aki nő létére vett részt a Moszkvai olimpián, akkor még nem volt külön női szám, az abban az évben volt a teljesítménye csúcsán. És hát kénytelenek voltak ezzel a druzsba versenyekkel beírni, amelyet ugyanazon a moszkvai lőtéren tartottak, amivel, ahol négy éve korábban a, az olimpiát is rendezték. Most figyelem el az eseményeket? Igen, sajnálom a Sidi Pétert, nagyon jól ismerem, és hát 599-en nyert az európa bajnokságot idény Györben, ami elegendő lett volna most neki az aranyéremhez. De hát hihetetlen, egy fél milliméteres, a tízes, és tíz méterről kellett 60-szor eltalálni. Úgyhogy az 593-as eredmény egy hihetetlen nagy teljesítmény olimpiai megmérettetésben és ezért nem tudjuk elég, elégszer mondani, hogy nem csak az arany fény hanem néha még egy, egy valahányadik helyezés is. Ez egy fontos mondat volt. Köszönöm szépen! szépen. Minden jót kívánok! Köszönöm. És van egy másik hallgatónk, haló. Haló, Katarina vagyok, már a múlt héten beszéltem. Igen, igen. Na most nekem egy elég szomorú olimpiai emlékem van, 68-ban, nem tudom, útkor múltkor említettem, hogy én akkor a népsportnál úgy nyűzsögtem, mint ilyen kis <gül> újságíró tanonc. és pont benn voltam a szerkesztőségben, amikor megjött a faksz arról, hogy a vargazoli Zoli hmm. Ő onnan? <gül> Ő onnan, Aha. onnan. Ez nekem nem volt nem... Onnan, és, és emlékszem, hogy zokokba hívtam fel a barátnőmet, mert mi nagy ö, drukkerek voltunk, és, és hát egyébként is hát az ő technikáját azt mondjuk külön csodáltuk, és, és, és hát részben az ő kedvéért is jártunk ki állandóan a meccsekre. De ez mondjuk nem olimpiai történet, de hát akkor nyugodtan a gimnazistakőkök azok mentek ki a meccsekre, hát senki nem féltette uh -huh. őket, mert volt olyan, hogy a 3-4. osztály a 44-es villamosra, és... Úzdjük ki a stadionban, a Cilágyiba jártunk annak idején. Egy Katarina, és hogy kellett erről írni aztán a Névspurtban? Hát az nem az én dolgom volt, azt a nagyok írták. Nem aztán, hogy, De hogy hogyan? Hát ő, téma volt, igen. Igen, igen, és ráadásul úgy, hogy, hogy még előtte. Tehát De mit lehetett leírni? A tényt. Tehát Ugyan, aztán a... Varga Zoltán... Igen. Elhagyta az olimpiai csapatot és ismeretlen helyre távozott? E, ennyire nem emlékszem a részletekre, mert mondom, bennem az érzelmi, meg maradt meg elsősorban, de, de, de tudom, hogy ez, ez volt az első olyan olyan nagyon intenzív cserbenhagyás, amit, amit nagyon, nagyon mélyen éltünk meg. Most bejön nekem valahonnan egy másik történet is, hogyha te akkor ott a nénysportnál nyüzsökked és valamilyen kapcsolatban hát maradtál a sport? voltam, csak három évig aztán tánomá. Nem volt a 70-es évek elején két azt hiszem, Dózsás, focista ment ki Marsányi, meg nem tudom, hogy, ki, hogy hívták még a másikat. Arra emlékszem még, de ez valahogy csak így beúszott, hogy az volt még egy ilyen nagy diszidálás, hogy ők ketten elmentek, és ugye uh -huh. emlékszem, hogy apám vitt fodrászhoz, és a Bodrászhatom, természetesen a hátad barber barber rezett, és a, a férfi emberek azok pedig, pedig kitárgyalták, hogy akkor én is. Most hát ezt, erre, erre mondom ezt konkrétan, nem, hogy... nem emlékszem, egyszerűen az olimpián való diszidálás önmagában, mint tény, az, az, az tudom, hogy 56-ban is voltak ilyenek, tehát ez egy teljesen más történet a mondjuk akkor én még csak hat éves voltam, úgyhogy arra nem nagyon emlékszem, de emlékszem például arra, hogy, hogy a 60-as olimpián a Vilma Rudolph, emlékeztek rá? Hát emlékezni nem tudok Jó, rá, mert mindegy... ugye, de hogy tudom, hogy ki igen. Jó, ilyen. hát én már négy unokás nagymama bazella, vagyok, úgyhogy igen, igen, igen, igen. igen. Aki valami hihetetlen szép stílusban tudja Egyszerűen úszott, úszott a pálya fölött, szóval én azóta sem láttam ilyen futót, megmondom őszintén. És ráadásul, ha jól emlékszem, akkor, akkor neki valami olyan története volt, hogy ő előtte talán paralízises volt valami ilyesmi. Teh tehát ö, többszörösen ilyen-ilyen történet volt. Egy kicsiket az Armstrongnak, ugye ez a felgyógyulás is sport sikereire uh -huh. úgyhogy. Az aztán emlékszik, valaki még az Abebe Biki kilára? Edióp maraton, maratonista, maratonista volt. Maratonista volt. Mezitláv futott. Igen. Aztán ő még a hajlé és a akkor valami nagy kitüntetést is kapott. Szóval voltak ilyen, ilyen hatalmas nagy egyéniségek, talán nem indultak annyian, és azért, azért maradt meg ennyi sztár. Most rengetegen vannak. Köszönjük szépen, hogy hívtál Oké, okay, Minden jót. Okay, köszönjük szépen. Közlekedési hírek, és visszajövünk utána. A zenekar mindig irányítja. Az Tehát amit mi kérnék, azt, hogy a zenekar bármilyen öltözékben legyen, bármilyen szerelésben, hogyha nektek tetszik az, hogy színesing ilyen olyanink, annak kell egy olyan jelleget adni, hogy ruha. Tehát, hogyha ti megpróbáljuk azt, hogy farmer nadrág és ing akkor az öt emberen legyen, szóval ne össze-vissza. Addig jó, míg Kádár él. Tudnánk azt, amit egy sportriporter, akkor elmondanánk, hogy kovácsági jön föl, jön föl, jön föl, most ugye... Mondani hogy ilyen sokában van, mert az is fontos. És ez az... a nyolcas pályán úszik, és szerintem, hát nem tudom, hogy hanyadik helyen van, de nincsen rossz helyen. Hát száznál, forduló előtt nagyjából a nyolcadik volt. Na jó, de ugye neki a háta az úgynevezett Lukasz száma, és a mellén felhozta magát, nem tudom, hogy... Mindjárt de kiderül. pont lesz, ott van én alul. Szerintem lehet, hogy meg fog csípni Ez egy most így negyediknek tűnik, és azt hiszem, hogy mindjárt ki fog derülni. negyedik helye lesz abból. Nem tud följebb kerülni. De a negyedik megvan. Jól van. Ezúton gratulom Kovács Áginak a negyedik helyért. Hihetetlen. De egyébként ez a Klub Rádió 95 de <gül> benne az addig jó, mik él, és hát olimpiákat járunk körbe, és hát ez is egy olimpiai esemény volt, bár nem annyira a múltból, ha egy perc az még nem a múlt, de azt mindenféleképpen szerettük volna körüljárni, vagy szeretnénk még most is a hátra lévő tíz percben, hogy milyen emlékek kötődnek egyes olimpiai eseményekhez, vagy magához az olimpiához, ki miként emlékszik, akár a közvetítésekre, akár arra, hogy mi minden történt vele akkor, vagy akkoriban. Meg nagy nevekre, ugye itt már előjött néhány ugye a Vilma Rudolf aztán a magyar sportolók közül is jó néhány év beugrott. Nekem ugye a 72-es lengyel olimpiai csapatnak a csatássora, de jöhetnek még hasonlóak azok, akik valamit bárragadtak az ember fejében, azért mert szépen futottak, azért, mert érdekes volt a nevük. Arra emlékszem, hogy volt egy, egy ilyen, azt hiszem, hívták. Az könnyen lehet. Cseh. Cseh. És Egyébként visszatérünk rá. Halló. halló! Jó estét! Balázs vagyok, halló! Szia! Két dolog, egyrészt, hogy valóban Tallinnban voltak 80 van a hújtarlás de nem ezt akartam igazából mondani, hanem ö, egy olyan, olyan emlékem van, még az a 72-es ami az első gyerekkori emlék, és nem tudom, hogy igaz-e, ezért istenhet válunk, hát, ha valaki megerősít, ez a box-meccsek voltak, és a gedó. Gedú Gyuri igen, az a utolsó. Gerú Gyuri tök a döntőben és nyert. Így van. Nagyon szép volt. Fekete fejét néztük Zamádiban. Igen. <gül> <gül> én nem Zamádiban, de, de igen, ez így volt. Ez így volt, és utána a Kajdi János öklözött. Így én van. Nyernie kellett volna, tök jó volt, csak egybe utána jött, és akkor az én gyerek, amelyre úgy emlékszik, hogy a Kajdi az sokkal jobb volt az ellenfelinél, csak hogy a Gedó előtte nyert, a hülyebb bírók, nem akarták, hogy a Kajdi is nyerjen még egy magyar. És Szegény Kajdi második lett. A sporttörténét szerint Kajdi törött bordával állt ki arra a meccsre. De jó volt. én már nem emlékszem, akit állítólag nagyon-nagyon lepontoztak, és szintén esélyes lett volna az olimpiai bajnokságra, az egy Orbán nevű másik, harmadik boxoló volt. Őtől lettél legelvették állítólag az olimpiai ott a Kajdi a Ka -Ka volt az, aki, aki úgy maradt meg a 72-es olimpiáról, mint az ilyen emberfeletti küzdelem, tehát hogy oda bordával is, és még küzdött. Te lehet, hogy az Orbántól lették az, az annyi, mert nem Lehet, nem hogy nem a Kajdi is, nem tehát jön. tudjuk ez egy ugye, állandó uh, topasz, hogy a magyarokat az ág is húzza, sőt a bírák azok Át, mindig, ját. és ugye erre sajnos a mostani Cs. olimpia is kellő anyagot adott eddig, de ugye gondoljunk a kardöntőre. Hát aztán ez vagy így van, vagy nincsen. És hát milyen szörnyű az, hogy egy másodikra nem emlékszünk mert Szövúból, de azért a talán el tudjuk sorolni, szóval... Hát igen, van olyan, aki másodikként megmaradt? Hát még. a Igen, a meg ugye a Verrasztó maradt meg, aki a Vladár mellett. Világos, és hát talán vitalálással kezdtem, akkor hogy a DT harmadikok voltak repülő Hollandiban. Moszkvában, ami ugye az egyetlen Tartás érem, magyar érem. És nagy szó volt akkor, hogy Balencikó úr ürültél neki. Köszönjük szépen, hogy hívtál bennem. Nincs szépen. Azt hiszem, hogy az ő, ő, ő de nem, volt egy Kaidi nevű fotbalista is tatabányán, és az ő fiával együtt jártam egyébként, de itt van egy hallgató, úgyhogy a privatizálást abba hagyjuk. haló Szerusztok, Silvia vagyok. Szia! Ö, kere, ö, az előbb nagy egyéniségekről. Igen. Tokióban nyert utoljára Dan Fraser, az ausztráluszónő. Azt ez volt a harmadik aranyér, ha jól emlékszem, három olimpián. És uh, ott azt történt vele, hogy utána kicsit megünnepelték a győzelmét, és a császári kertbe bement virágot szedni. Uh -huh. Ezért az Ausztrál Buszos Szövetség egy életre eltitotta, úgyhogy a negyedik olimpiáján már nem tudott indulni. Tényleg? ez nem jó. Hm. Más nagy egyéniségemiket? Hát, a... Mondjuk én úgy. Mexikótól követtem igazán az eseményeket. Én az nyilván meg... a Mark Spitz az, az megmaradt 72-ből. Igen. De 72-re hogy emlékszel? 72 az vegyes volt, mert a, amikor a női törcsapatunk második lett, aznap ad meg a nagypapám és hát a családból úgy érezték, hogy az elkerülő izgalom is hozzájárult. Hm. A, 68 volt nekem a, a nagy olimpia, amikor olyan hát 14 évesen kezdtem nézni és követni. Hol tudtad nézni? Akkor már televízión, kap, ah. Kaposváron éltünk és a tánciskolát hagytam, ott mondtam, hát. amire beíradtak, emiatt azóta is tudok táncolni, de ott arról nagyon sok minden megmaradt. Például a, hát a, a, a, a, Szlovák események kapcsán nagyon nagy ováció volt minden sportolónál, az úgy megmaradt bennem. Akkor volt azt Skarszem a tornász, kiemelkedő tornászuk. Milyenek voltak akkor a, akkoriban a közvetítések? Ugyanilyen sokat adott a magyar televízió, tehát hogy mindent lehetett követni, vagy pedig összefoglalók voltak. Én arra nem emlékszem, az még nekem nem volt meg így? Nekem úgy rémlik, hogy nagyon jó, hogy sokat adott. É, ö, elég később ment az időáltolódás miatt, de, de az atlétikai események így előttem vannak, azóta is a Tocsimilko van a, a Kajakenu versenyek, mm -hmm. szóval úgy, az úgy teljesen megmaradt. Ahogy mondjuk Tokiót még nem tudtam követni, mert részben a szintén időáltolódás meg ráadjó miatt, de... Kik voltak akkoriban, nagy? szpíkerek, a Szepesi és a Vitrai, őket ketten vitik? Igen. igen. Uh -huh. Nekem például olimpia kapcsán a Szepesi, hogy már, már nem, csak a Vitrai, Vigyvén. vitrai Vigyvén. illetve Gyulai az, aki megmaradt, meg hát természetesen nézi ilyen Ők még tudtak közvetíteni, igen. vagy. Bocsánat, Bocsánat, rossz vagyok, ez így van. A mai akkor jön. Köszönjük szépen, hogy Köszönjük szépen. Nekem egy, bár nem, ez is nem közvetlen olimpia, arra emlékszem, hogy egyszer láttam egy olyan filmet, kicsit még ilyen thrillernek tűnt, amiben a, az egyik ilyen nagyon-nagyon rémisztő ember az hatalmasokat ugrott. De egy ugrott egyik hordóról a másik hordóról, amit nagyon-nagyon messze voltak egymástól, és ilyen nagyon légies, könnyed mozgása volt, és akkor vagy az én apukám, vagy az én anyukám azt mondta, hogy ez egy szerep és egy duplőrés, aki, aki ezt eljátsza, az az a hármas olimpiai bajnok, aki 68-ban Mexikóban megnyerte a hármas ugrást. Uh -huh. Volt ilyen. Nekem például, ami még így névként megmaradt, Alexeyev a világ legerősebb embere, súlyemelő volt. A három tonnák a tenyer? Ó, nem tudom, hogy mennyiket, de valami, de 255 kiló volt talán akkoriban, ugye. A, a, a az cigákat, matek példában szerepelhet ennyi súly szerepel. Nagyon-nagyon sokat, sokat, sokat emelt, és ilyen szép, nagy darab barkós ember volt, csak arra emlékszem, hogy úgy akkor vettem észre a barkót mint ilyen férfi ékét a, a, a, a, az ember fizimiskájának, is, aztán nagyon meglepő volt, mert bejött az édesapám, és ez nekem így megmaradt, és rájöttem, hogy ő is olyan, mint az Alexeyev, tehát hogy neki is volt akkor, akkoriban barkója. Nem, hát nem kérdezett, egy... hogy em nyomjon ki 255-t? A pofonjai erősségén tudtam, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy egy nagyon erős emberrel állok szemben, akinek szintén olyan barkója van, mint az Alexeyevnek gyermeki jelme, hogy dolgokat olimpia kapcsán. Aki barkus erős. Én, Én van. is Így most a dolgokat. Így van. Köszönjük figyelmüket. Ennyi derült ki az olimpiákról, és hát aki nézi a mostani közvetítéseket azoknak, jó szurkolást kívánunk. Így van, jön még a magyar horvát meccs mi azt tervezzük, hogy egy kivetítő előtt fogunk üldögélni és szurkolni. az elemezzük. Így van, és közben elemezzük. És hát persze lesz műsorbizettsági ülés. én Lélekben már Panszon, Dead Miklós is velünk lesz, és jövő héten már nem csak lélekben, hanem itt a stúdióban is. Köszönjük. Viszont